Aulesti. Egunon, ama. Egunon, ze, zera gintzen zenuten atzo? Ba, atzo, aulestira joan ginen, bizkaira. Peiok bere lagun bat ikusi naizuen eta ara joan ginen. Nora esan duzu? Aulestira, Bizkaian dago. Ah, ustut ez ezagutzen. Ba, eibartik joan da nahiko gertu dago, ordu betera edo. Baina errepidea oso txarra da. Markiñan zu egon zara ezta? Ba handik ama kilometrora dago. Oso herri da. herri txikia da, kale bat bakarri dago. Kale bakarra baina bosta berna daude, eh? Erritik pixka bat atera merendero bat dago etan bazkaldu genuen irurok. Eta badakizu zein ikusi nuen? Zein ba. Jose? Zein? Jose, zindori? Bai ama, aitaren lagun hori? Aitaren laguna? Bai, barrakoa, txiki bat bizarduna. Izugarrizko tripadauka. Lehen aitarekin lan egiten zuen. Beti aitarekin txikiteoan ibiltzen zena. Zakarrura. Beso motza da. Makina karrapatu zion besoa. Ah, bai, bai. Baina orain ez da itaren laguna, eh? Ah, hori ez dakit. Bueno, baina antzegoen, eh? Jonuen itxak barrena Bi hotza da